Ендометріоїдного, кажете, що то молодь, слова мудрі знаєте. Ендометріоз, генес, нас такого не вчили. І де ж воно у цієї жінки взялося? Софія попливла морем розмірковань і задоволенням погойдуючись на його хвилях. Як де? Кесарів-ростин в анамнезі, потім два аборти, антиперестальтика труб, дистрофічні зміни, ретроградне закидування крові. Сипала вона мудрими термінами, без зусиль знаходячи їх, теплих іще після інституту, хизуючись логікою і тим, що викладачі називають клінічним мисленням. Перед закостенілою в консерватизмі лікаркою районного масштабу. Звідки ж їй дурненький, було знати, що висока мудрістю своєю Ганна Петрівна, відчуваючи, який нетривкий уже зв'язок її тіла з цим світом готує заміну, щоб не залишити справу свого життя в руках невігласів. І тому поспішає вчити. Вчити так, як уміла лише вона одна, не повчаючи. Перевіряти так, як тільки вона могла, не перевіряючи. Так ніби ненавмисне. Які бо це ліки хворі призначити? Що там є новенького? А яка доза? От спасибі. Бо в моїй старій голові вже нічого не тримається. Склероз, напевно. Та нічого цього Софія тоді не розуміла. Тому відповідала цілком серйозно, гадаючи, що так воно і є. Склероз. Лиш одного разу заклубочилася десь у душі сумніви. Побачила, що у листку призначень хворої – Рукою Ганни Петрівни ще тиждень тому написана назва саме цього препарату, і саме у потрібному дозуванні. Чому ж вона тоді питає? Фарба сорому на червоно вималювала щоки Софії. Хизується перед Архімедом, що знає, скільки буде двічі по два. Як ваше здоров'я, Ганна Петрівна? Софія зауважила, що завідувачка зблідла. І тяжко дихає. Та щось не дуже, Софійко. Збираюсь трохи підлікуватись. Діти обіцяли покласти у Львові гарну клініку. Може, візьмете кілька зайвих чергувань? Залюбки. Я ж для того і прийшла. Відпустка, знаєте? Робити нічого. А як ваша першокласниця? Чудово. Софія заходилася розповідати, яка у неї розумна донечка, як вона гарно читає, каліграфічно пише і як буде добре вчитися у школі. В коридорі почувся бас Степана Михайловича. Кажуть, тут до вас Софія забігала. Ну розповідай, розповідай про свої пригоди. Чу, чу, як ти за Борегенами воювала. Добре, що вони тебе не з'їли, як капітана Кука. Софія зареготала, уявивши, як Жора і компанія сидять довкола вогнища і плямкають, обсмоктуючи її кісточки. Не з'їли, мене не дуже й з'їси, давитися можна. І навіть ніде не надгризли, а це даремно. Мені б скинути років двадцять я б спробував. Розповідають, ти якийсь трофей з Криму привезла. Який трофей? Та такий вусатий, чорнявий, кажуть люди. Весілля скоро. Оте ще. Яке весілля? Нічого не приховаєш. Велике село, довкола гори, а посередині плітки. Лиха на людські язики, Софія подалася в училище. На подвір'ї наштовхнулася на Лізу Семенівну. «Софія Андрійовна, ви мені дуже потрібні. Чого ж ви так? Приїхали, а не заходите, не доповідаєте».